Det er jo, det er jo lilt, Jan. Hun går i søvn igjen. Vi må stoppe. Nei, nei legger rolig da. Du er bare gal, gammel. Jeg liker her å se på deg. Legg rolig til deg til jorden. har jeg sett Bukke slik. Blikket hans stråler av en nesten fanatisk villigkraft. Det slår flammer ut jeg blir lammet, og samtidig skyter mistanken opp i meg. Det er Bugge som har drevet sin sorte magi her i skogen. Og her ligger jeg som øyenvittnet i katastrofen, maktesløs ved av ett monstrum. Og Lilian går skritt for skritt nærmere kanten på avsatsen. Måneskinnet kaster et frossent skjær på den hvite nattskjolen hennes. Hun stanser ved bredden. Hun blir stående og nøl noen øyeblikk, som om en stemme innen henne har ropt etter Varsko. Men så är det liksom en usynlig hånd skyver henne i ryggen. Hun vakler, mister balansen. Som en uhyre, våt neve lukker seg kroppen hennes og trekker henne ned. Ja, vi må få Jag opp. Ja, vi må redde det for sent, Du blir her. Lekk deg ned. Ja, men dette er jo, dette er jo mord. Og du er ansvarlig. Dette slipper du ikke unna. Det kan jeg rolig. bare gjøre. Det ligger rolig. Jeg vet vad jeg gjør. Ja. Det er akkurat jeg det jeg Det du som er ansvarlig for alt sammen. For alt som skjedde Det du som er... Samme jeg ser ham, kjenner jeg ham igjen. På haltingen. Det er mannen jeg sover i kjernen i går kveld. Selveste. Tore Gruvik. Han bumper avsatsen der Lilian har kastet ut. Stanser og blir stående og stirrer i vannet. Nå ser jeg ham tydeligere sist. Denne gangen er det noe fysisk. Versikkelsen har virket ikke lenger som et tokaktig fantom. Først nå legger jeg ordentlig men han har ikke tre ben. Det ligner mer på en klumpfot. Det går iskalt gjennom meg. Er det et levende menneske eller en dødning? Hva er holder på med. Nå, Bernard, kom. Vi må stans sammen. Men ikke løp! Stans der! Det meg, Bugge! Det er snabbt, det er jo, det er jo Stå rolig, vi kommer bort til deg Du er syk, men jeg skal hjelpe deg Du finner ikke Lilian der nede Du finner bare utslettelse, død Vi må snakke sammen, om Lilian, om deg Hun er ikke Beatrice, vet du Du er ikke Tore Gruvik Egentlig vet du det du begjærer henne, men hun kan aldri bli din. Det vet du. Du må redde henne fra dig selv. Lilian er død. Hun lever. Du vil aldri klare å drepe henne. Hun er død. Hun er min for evig. Bjørn! Bjørn, Bjørn, bjørn. Siste akte er faller. Men vi må prøve. Nei, nei. Jo, vi, vi, vi, kan, vi kan kanskje! Nei, vi, ja, han, nei han kan det være! Nei, Bernard! Han ville dø! Hva? Ja, han har gjennomført sin plan och Han har klamret seg fast i sivet der nede, så dypt han bare kunne komme og dratt lungene av vann. Jag trodde jeg skulle klare å ham, men viljen hans var for Nej Nei, nei Bernard, forestillingen er slutt. Bjørn. Bjørne Werner, det var altså han som... Ja, ja, ja. Ja, det er Werner som har spilt rollen som Tore Gruvik. Det er Werner som har drept gran og forsøkt å ta liv av sin søster ved en metode helt uten sidestykke i moderne kriminalhistorie. Og det var Werner som nettopp kastet seg i kjernen og druknet seg. Herregud. Lilian! Lilian! Lil Lilian er jo der nede! Lilian var hjemme men Nei, ingenting. absolut ingenting. Lillian sover i beste velgående hjemme i hytta hvor mørk har passet på henne. Ja, men jeg så da vittlig at det var hun... Nei, Din djevel, var det sånn? Var det sånn, Du kommer deg, Bernard. Du kommer deg. Den første og beste anledningen för den dytte et tog. Du brukte sånn, <coughs> men... du. Du satt min egen kones liv på spill. Nei, ja, men tenk, tenk! Ten, Bernhard, ten, Bernhard, ten. Bernhard! Vær rolig, vær rolig! rolig. Som jag sagt för sonen en mycket modern dam, en ypplig skuespelerska samt en fenomenal simmare. Dessutom hade hon en personlig livvakt. Ja, ah, där har vi om jo. Allt i ordningen bråten. Allt i ordning ja. ja. Fru Borghe, hur är det till vardags på hyttan nu? Fint. Oh. Ja men, men, var aldrig mer än 10 skratt ifrå. Ja. Utom att jag var ute och kjenn då. Och då bort och så ställde mig på, på, på den platsen jag hade avtalt och så stod jag där och väntade. Ja. Oh. Ja, ditt deg, dame, den der kona deres, borgere. Svømte 50 meter under maten, jeg så galt det før å plutselig dukke opp foran meg. I natt skjole og fikk Nej nej modellen det... Men klarte det ikke til å stoppe den? Nei, jeg hadde håpet at synet her skulle være med på å rikke ham tilbake til virkeligheten. Hva mener du da? Bare at du er så velsignet, tverdagslig og lite mystisk, bærnert. Det er Hva? vanskelig å tro på onde andre når du er til stede. Men besettelsen var for sterk. Det var ingen vei tilbake foran Bjørn Værner. Men hvorfor skulle Bjørn... bjørn... La oss <laughs> ta det opp i hytta. Jeg er sikker på at det er flere som vil høre hele sammenhengen. Ja. Ja, den er ganske komplisert, men ikke verre enn en mann med dine åndsevner bør kunne få tak i den.